اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل <تصفيق> يا لک من قبیح والطیب درېدان نو کوم دا عامه قبل ذکہ حرام شیح حبیث تے او حلال شیح پاک تے بیادہ آیات لفظیمت لب با نمزان کوئی اکے و مقصد با نمزان کوئی اکے با آیات لفظیمت لب غدار الله تلا برمائی قلوائے پیان برا لا يستویل خبیث وطیب برابر نده گندشه وطیب او پاک او اندشه یعنی حلال او حرام برابر نده نو اگر چی دا عیات نازل شوئے بے او خاصی مطالق واکی مطالق پے چی نبی علیہ السلام کو سلام لئے او کس راوے. اور تے وې د شراب کاروبار کووم نو کدا د شراب کاروبار کې زدنه کې کار نه کوم نه دا به مال پیدا کی نه پیامبر اسلام مو ان الله ان الله طیب لا یکبل الا او پاک مال قبل مطلب یاری کړي حرام باندې 400 کیندنه کہ کر خیرات کو کہ پہ جوڑ صدقے پہ ہوگی عمرے پہ نو داتا پہ سپائر نہ نو ایا اگہ کو دیو قازو وا متعلق تقو الفاظ عام دی دن دنیا ہس دن دن دن داز یو قانون نشتا یو عقل انسان نشتا شیدا مطلب نسبت پاک پلید برابر شد. پلیت شه نہ کار دی او پاک شه اوم دري د پلیت ن ځان بچ کول پکار دی او پاک شه حاصلول پکار حرام ګند دي د الله نه پرمانیدا حلال اوم دري دغه حاصلول پکار کوفر نہ کار شه د او توحید اوم ده شه دي کوفر ن بچ کول پکار دی توحید حاصلول پکار دي بنات ناکار شیر ناکار نا کار شر خبيث سنت اومغره غنانګار انسان نا کار خبيث او نیکو انسان اغه طيب دي نا انسان خبيث دي او پرمندردار انسان طيب دي اغه کرنګي نا کار رسم خبيث دي او بهترين ترقه اومغره باہرحال دے الفاظ کے مپسیرینو دیر گنی معنی ذکر کردی دیر گنی معنی ذکر کردی او دا آیات تا استماوی ذکر آم دی یو خبیص شیر پہر یو شیک یو پہر یو لینک او یو طیب او امدہ شیر او جساں دا آقل پاک او پلیت او حلال او حرام برابر ننی نو دا شریعت پنیز بانده دوالا برابر ننی نو له ها زیادہ برابر نه نو مطلب د دا دی داشه چې د دا خبيث او ناکاره نزن او ساته او چې کوم پاک او اندازو حلال نه نو دا هغه تلپ کړ ورپسې الله او یو خبره ولو عجبا ک دا برابر نبي خو یو ترتب بعد د دې کې سړې د خبيث کثرت حیرانا کیږي ولو عجبا ک کثرت الخبيث اگر چې تا تا عجب کیوا چه اگر دیر والی نو دیر اکثر باز اتیم کیه سڑه تا عجب نو دیر پلید انسانانی هستده باز اتیم که دیر والی تاو گوری نو سڑه یراو حیرانتیا والی و دیر مضبوط خلق حنانکه تول دخده پلیدی ناکارا ناپرمانی دخده پاک نو دیتا بندگوری دیتا بگوری چې دا خبیص تیه اگر چه دیر او باندې تم کې کا پیرانته وګورې نو ډېر شي خبره ما خامخ راشي او کار شي نو اگر چې تا د اغې د حواله په تانځب تواجې په دا بيان خبيص نو ګورې اsene دیسره د کشي کسر د خبیص او د ناکار باندې تم کې حرام مال څړي ته اله کوم پلان کې ډېر مالونه او تول مل اوته حرام او یو اویا سبب نور دی مال الله یک تاب تعجب کی او اچي تاب حیران کئي وګور دي حیران جات باندې وګور ز ک پاک پاک دی پلک پلک دی دنیا په هیڅ قانون باندې د وळा برابر نه دي یو خبر دي ز کوي باندې پم کې داسه وکړې شي چې کلا نه کلا کثرت ترجیح ورکړې شي د جگاړې د ختمولې لپاره او دا تول دا ختمول دا بعض بازه ٹیم که کسرت لا اعتبار وورپلیش خدا اگه دا مطلب نیک جگوره دا طریقه جایز ده یا دا طریقه حق ده ایا پا کسرت باننے پیس لا جایز دا لکر یو مثال صرف درکم لکر اوال زمون د ملک جمهوریت یو طرف تا, تا یو سل چرسیانا وبل طرف یو کمسل علماء نبا مل بانی با حکومت د چانا زید کم طرف ته د سل چرسیانو د حکومت بداغی او بل طرف ته که حکم سل علماء دي نو غيب بداغی د لند جوان تیري او داغی حکومت به هم ني خیالمه کو جون کی کتا سو ګور دي کی علماء اسا خلیه تول ملک علی صالح زکه په ملک کې داسی او قانون نشته چې اغی صحیح قدقراسی او غیره حاکم مار فیصله وکړي او دلیل شته داسی او طاقت شته چې هغه طاقت را پسی او صحیح حاکم جوړ کيو او صحیح قانون اسلامي طریقو چلې چې کله داسې طریقې کار نشتا نددځه د جګړې د خدمو له دپاره او د سن انتظام برقرار برقرر ساتلو دپاره د کثرت نه پیدا غستې او کثرت تر جګړې ختمول شي او یو پارٹی حکومت چلې خو دې ظاهر هیڅ مطلب نه لري چې تاسو کماوي د کثرت د فیصلې دا هیڅ نظام نه اوس دی چې پور اسلامي کار ده چې ده حاکم پیسلا کئی نو زیرای خلق بکلی عالمان او پوی خلک بکلی یا ده حاکم پیسلا چه پئی مخی بادشاہ چه اپاد کیجی نو آغا بادشاہ با ده زان نروس نیک او صالح انسان گونی یا باش پگتک سان ده نیک و خلق و مکر رہی نو آغی به حاکم او امیر مکر نو با هر حال باز تیم کی خبر امیدات اولاد چې دو ده پی ده د ده ختمول دا چې کمزای کې فیصله کن شینه کې کثرت تو ګټې شي خدای دې دا مطلب نه د جایز دی دا دې مطلب دا دی چې وقتي تور فیصله وکړې شي وقتي تور فیصله وکړې شي چې ګره ختمه کړې شي نفطت الله يا اولل الباب يعلمكم تفهون دا الله نوېریږي د پښ او د پلید باندې د حلال او د حرام باندې دا الله نوېریږي يا اولل الباب اے قوم دا موږ نو او یاری ګل الکم تبلغون خایګिस्तान زપરા چتا سبقانه اپشه ورپسې یا ایه اللذین امنو لا تسلو عن اشیاء ان تبدلكم اے مسلمانانو لا تسلو عن اشیاء دیرو سجنو بارکیت کوسنا مکوه دیرو سجنو بارکیت کوسنا مکوه ان تبدا لكم تسؤكم کچری تا ته تا د تک سوال چکم کواید هغه جواب ظاهر کړئ نو تاسو کوم تاسو بخپکی وان تسالو او ک تاسو د پوس کوا په هغه زمانہ کې ينزل القران چې قران نازلول شي نو تبدل تاسو د بخام خاب یا هغه چیز ظاهرول شي ځان کوی کې په خبره باندې نایاڅه ننولونه چې و مبصرین او مختلف ذکر کړی دی اگر چې د آیات حکماند نو حکم هم د ذکر کوم او شانی نزول هم ذکر کو روایتونه معلومیږي نبی علیہ السلام, السلام یې په رغو بیانو دا رنگ بیان انسې پرمای چې دا رنگ بیان نبی علیہ السلام چرې نو او صحابه ته و چې ماته معلوم دی کچره دا تاسو ته معلوم وي نو لزحتم قلیل او لبقيتم کثیره تاسو با دیر کم خاندل او جلل بندیر ما دا چکم خبری معلومی صحاباو چاو بیان دی نبی علیہ السلام ورده نمخونه پتکلل او بلکل چگه و تی جللی بازو روایاتو که دام راضی جی نبی علیہ السلام دا بیان پس د پکین شروع کرده او پا ممبر با نیناس تو دیر اگر بیان نبی علیہ السلام کو لیر رویر خبرې ذکر کرده نبی علیہ السلام <سؤال> دے دوران کے صحابو ته زی زمان چہ تپوس کوی چہ صدقوسم کوین تا شو کولیش او د نبی علیہ السلام په داو چې د دین برخ نبی علیہ السلام نه تو کی اجازه ورکوه صحابانو ته چې زمانہ تاسو د صدینی معاملې باندې تپوس کوی نه ځواب ورکو نو یو صحابي پاتې نبی علیہ السلام ته من ابي زما پلاڅو نو زاتاس سوالو ی زمات لار سو ته نبی علیہ السلام کو لړار کیوا ورکم چستا لار خواحافظه عبد الله ابن خواحافظ عبد الله انہ نبی علیہ السلام ته استقرار خواحافظه او ځ سوال مناسبه زکه عربو کې د نسب د ریحافظت کیږي شو کچره په مکبیا مکا داسې سوال کې نبی علیہ السلام ته قوس شوی او ځ ننسه اخوه دفاع یعنی پلار هدا کنه نبی علیہ السلام ته بابا کل حقیقی پلارگو تخوط چرچادو امون ده پیداو نو بیا خامخا دا جواب بنا گوار لگیر پر خلقو بانده دا چاچه سوال کو دا جواب بنا مناسب لگیر او بعدی ٹیم کی یو سا حابیبو سوال کو زماق او خچر دا تین ناکتی نو اس بعدی کی دام کردیشو شی دا دی جواب دا سی شووی چی دا جواب کا اغف مطابق نگی یعنی مطلب دا دا استاو حمله ولشي دا بده پهل کې درځو خدای حمله دا یا پلانکی کې پټا دا سره دشمني جوړ شي نو دا جواب په هغه باندې مناسب نه لګېرې دی یو په داسې کیسه مسوالونه و چې هغه باندې مناسب سوال دا څه کیسه مسوالونه یاد ساتای دې زمانہ درست درش ندی او هغه زمانہ کې مسین لګړې خلګ دې زمانہ کې دالوبې کیسه مسوال چې منه بیان کوله صاحبو ذکرو دا سې کیسه سولون د دې زمانه کې وکول شي السلام د اسلام ورسو وو نو ځري جواب وسو پورته یو د دې پایداس یا رسول الله صلی الله علیه وسلم طول څومره وار استورو یا ابله سې روزه کوي او مان ته پوښتوه وو شيطان دغه پرښت او امام او جواب در کوم نو بیا وته دپوسکه چاړا ور ور کولا کني ور نو بیا مکه دا ری جواب درکم نتبای چې سو وخت موږ به ورته مشکل ازيري کولا او که نه کولا نمه په لحه داسی کيس مسوال شريعت کې نه ده پکل کټا نه خدای خیرت کې تپوسو کی شيره د علم تا تو کنو مدار مدارن زب جواب ورکم چېر نا مسلمان ته راځنه د تميز کوونه نو ما چی دا داسی کيس مسوالونه چې د اغه سرا د انسان پهل یا د حلال یا د حرامو یا د انسان عقیده او سره متعلق نه نو هغه زمانہ کې داسې کیسه سوالونه ممنوع او روايات او احادیث نن معلوميږي چې کوم سوالات کې د انسان نس د نیوي پیداي ان سه خري دی نو هغه سې سوالات هغه جائز نه دي نو داسې کیسه سوالات نه لې پکا حدیث کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم منه کړه دکیل او قال نه داوی او ماوی کیلو قال رب کې داوی او ماوی او دا خزی بیرکی او دا کرنگی د مال زایا کولونا و کسرت او دا دیر سوال تا پوسونو کولونا او بل روایت کی چې د دا اغلوطات انو نبی علیہ السلام مناکلی دا نها آنی الاغلوطات او اغلوطات آنگی تولی کی گی اغلوطا آنگی گرانی مسئلے دا چی دا آگی صرف اسم اکسد تا دلینی اسم اکسد دای گیر شي او دیز پساو کم ماته اللہ جوا نو ده لا جواب کول د پره تعالی جواب د مخک نه درځي او یاد ده تعالی جواب نه درځي په دا غي مسلې څخه پېدنی شته پر سر د هغه د ګیرولو او د چ کول د او د ملامت کول د لپاره داسې کیسه سوالات نه نوېله سناتو والسلام منم کړې چې کم فرائض دی تقریبا تقریبا هغه معلوم دي چې کم حدود دی هغه معلوم دي بعض داسې سېزون دي چې هغه سره د شریعت څخه حکم متعلق ندی. ندارجام یو څومره روایت دي بعضي احاديث نو معلومي کې چې پلار تبحثو عنها داسې کیسه مسوالونو باندې کې بحث وکړو نو بهر حالیو داسې کیسه مسوالونو چاوي کې څه फायदा نه دی دانش الټا نقصان دی زه احادیث کې سوال کړه چې زموږ پلار څو دغه امور ته په توګه ګنن مور ډېر خپه شو مور دې انې هي اګه د ځن حفسه روایتو کې چې مر غره نه غیلا او پر چتا خوځو د خلکو کومک کی رسوا کړ او دا د بیان او نبی دې له سناتو والسلام کچري ځای او تور غلام سره تړلې جسطاپ لار پلان کې د نول له حیکتو ما بغسر ځان له کړې وینې د نبی علی سنت و سلام په خبره باندې یقین کو نو یو دا څه کیسه مسوالات یو کیسه سوالات بلوني یاد ساته لکه نبی نے سنت و سلام یو پیرا بیان کو نو دا حج بارکه خلق ته و چې تاسو باندې الله حج پر اس کړی نو فحج حج کوي نو یو صحابي دی نبی له سلام الله علیه کرا باندې حاضر نبی حج پر ځنه نبی له سلام الله و تدې دا هر پر ځنه نبی له و تدې دا هر سلام الله علیه نو ګور نبی له سلام الله علیه متوي ما جواب در کړو چې ااو هر کال پر ځنه نبی به هر کال حج پر او بیا بچ تاسو ته ګرانو بیا بچ تاسو دا هغه طاقت نه لري او بیا وته په پرمختیا سره مخ کې هلاک چې کوم مخ په اومد نه هی اغم په دې طریقې باندې هلاک شي وي دي چې دې پیغمبر نه تاسو کول دي هغه مسله هغه سره راغلي دا به عمل نه کوي نو لہذا ماده رغيب پورې برېدات یو شېد حلال او حرام باندې کې ترغيب مکوي بحث چې ماده دې چې دا فرض دي چې ماده دې نه پورې ما کوي نبی عليه السلام اچې زه دې ته صح نو دا غیتہ به داري کوي او چې دا کم نه منکم منکیږي خو دې وسیبه بار کې ما منکړي نه ایا ما حکم نه کړان دا غي بار کې تقوس مکه کوي چې دا ار کال پرند لکه حج مثلا زکه داس کیس مسوالات کې دوه نو الله تعالی فرمایي وو ان تسالو عنها کته ته تقوس کوي نه یونزل فکم وقت کوم وخت چې شي نو ته بدلا کوم بیا خپل پیغمبر جواب درکې پیغمبر وله نپاتکی نو قران بنازل شو جواب بداس ته بلوشي او بیا به اگې طاقت نه لره نو دریم قسمدا سي کس مسواله او دا سوالات یاد ساته دوه نه بوي کې خدانو په کارځک او قران راته او ډایرک به بیا حکم راته او بیا خبره غراني ده او دی دور کې کتے او سوال د عالم نو کې د عمل سر تعلق ساتي نو که حلال یا حرامي نو دا غي مرسته نه راځي نو حلال دې یا حرام دې دي آغا سے جواب پا در کیو کہ آغای حکم نہیں نو علماء کو حکم ذکر کری آغا بادتا بیان کی خوستا پسوان سر باہر حال دکا نقصان نکی گی چپو مسلمانانو باندیو شے سی وائی حلال شی یا حرام شی دا دیو کی رازی دا آغا وقت دیر لویس نبیل اسلام ویلی دی مسلمانانو کی لوی جرم اکده پو مسلمانانو کی لوی جرم داده چی او انسان سوال کی او هغه شی سوال کی هغه د marked نه حرام نه او د دې سوال د وژن په حل کو شي حرام شي نو هغه دور کې دا چې دل دې دور کې به حال تاسو د مسلې باره کې کول او تاسو کولئ چې قداوی باره کې حکم بیان دیو کو حکم نه نو عالم باندې هو هنه راځي چې سوال د وژن به حلال شي یا حرام شي نو الله پرمای چې تاسو سوالونه مت کوئ د دې رسېدو ان تاسو ان توګه دله کو که دا تاسو په ظاهر نشي نو تاسو حکم تاسو بپریشانه کی یانه مطلب داره یا بدر باندې حکم ګران شي لکه د حج مسله تاسو کوم دې مطلب دا چې هغه جواب پتانه गवاره ولګي مثلا صاحب لار بل سکو نو بیا بدر باندې جواب خونې لگی یا داره رې د اوہی مثلا سوال ورسته د مرزه مخالف ني تب سوالو کې جواب ونی د مرزه مخالف ني نو تاسو مطلب دا دی یوول سوالونکو متا سو پریشان تاسو څو بدا سوالونه په پریشان دي او کته سوال کوي په هغه وخت چې قران نازل نو ته باید کوم تاسو ته اظهار کول شي او چې کوم سوالونه مګړي دي د دینه وخت آ الله انھا الله د هغه برخې ماټي والله غفور الحليم الله غفور دی او حليم نه کبه یا سوالونه کوي چې ورنه نه کوم نو صبر کینو له هغه او با سي غفور دي بخنه ورته ورپسې نبی له سلام الله وعلى وسلم چې څنګه حدیث ذکر کو چې پیغمبر له سلام الله وعلى وسلم پر مليстаўه نمخې امتونه دا کار کوي نو هغه دې دنا سہاله نو الله تعالی قران کې هغه الفاظ ذکر کړي قدس الله قهوم من قبلكم ستو نو وړاندې سوالونه تاسو پوښنه کړی دی کوم د خپل پیغمبران نه پسمه اسبب به کافرین بیا په دک سوالونه چې کوم جوابونه راغلي دي باغه باندې کاترن دزدی لکه څنګه د صالح علی السلام دو سلام کون د اوخې مطالبه ور وای موږ له دې ګټ نه او صالح علی السلام نه په دعای او سوال یو کو معجزات الله تعالی د ګټ نه اوکل لنګ شو په دې کول او چې کوم خوب مو چې یو رذ باد او مسکی د دې د شهر نمبر پسلن لکه ګورده موسی عليه السلام ته وعليكم السلام ارهنا الله جهره موسی توالو انه الله موږ خو ہے تعنق علم خدا خبره نه منو چې تاسو در بر نه خبره وشي موږونه اونم اونې لیدل نو داسي خبره هم نه منو موږ ته خداه وخه نو خو بیا په مرګ را واست هغه ټیم کې هغه اویا وړ کسان سجيو یانم لښو بیا لن السلام پوښتنه وکاو او لقد عيسى عليه السلام ان شاء الله روانه دې صورت په اخر کې عيسى عليه السلام داوي يوحنچا او درستخان په کار د جېل اسمانه نازل شي امون غدنه خوراک او کنه دابې یو نخشي یو دلیل بشي ستا موجه زه بشي او زمون د پاره بده خوشاله راشي نو عيسى عليه السلام څالو کادرستخان راغي هغه دنه خوراکو خو بیا د اغین بیا انکاريان نو الله انا نو بہرحال اللہ تعالیٰ پرمائی چیز تاسو نمخ کم داس کسم سوالو نشوی دی او بیا اغا سوالو نو باندیک کاکر گرزی دیلی دی مطلب مطلب دارے چکم جواب را غلی دی داغی عمل ندی کری نو لحاظ تاسو داسی مکوائی نو دی زمانه کم داس سوال ندی پکار خوا داس سوال نمناسب سوال ندی پکار او دا یو خبر از چې څوک ورنته پوسکي اسانه خبردار یو خداسه د پوسې مننه سو کوګی له دا کیسره سره عمل تعلق نہیں نو بس و خبره خبردار ضروري دې ته اخرت کې سوال نكيږي نو جواب ته ضرورت نشته او کته اخرت کې تقو سو چې نو ته ما یادول شي چې را دي عالم نه کړو د جواب نه راغله اځم خبردار چې څوک نه ته پوسپې نه دغه طبيعت تا وره کچره دیو کس په طبيعت کې تاسو او عنادي نکه ته شل پیریګل جواب ورکنه ابصر خوځي ییزه نه پوي وداسه کس تاړو جواب نه ورکول پکار ایا کس شک کی په مسله نه کوی نو هغه په یو دی هغه ته جواب ورکول پکار دي عینادی سړی کته ډیر پوي نه هغه دغه په مسله زن نه پوي پوه شي د आदेश ولل الان کې خباب کوی خو دا هغه عیناد نه ویننه هغه به سر نه قلوا يكيانبرا لا يستوي الخبيث لا يستوي برابر ندي الخبيث حرام والطيب والحلال لا يستوي الخبيث برابر ندي الخبيث قنانكار والكافر والطيب والعباد برابر نہ دے بیناتوں برابر نہ دے سنت برابر نہ کفر و ایمان ولو آج بکاگر چتان جب کیوا چے حیران کتا لنا کثرت الخبی سے دیر والد پلیت شے پلیت شے دیر کئی تا حیرانی بودی دو حیرانی زین بٹیں گے او پاکتا رکتا بور زی فتاک اللہ اللہ نویرے گے باب دفاکو دفلید کے یا اولی علباب اے مالکانو داقلنو لعلکم خائدستان شدہ پارا تبلیخون چکا سکامیاب شایم یا ایوها اللذینا منو اے ایمان دارو لا تسالو تاسسوالنا توانیر ضروری ان اشیاء داسی سیزنو بارکی ان تبدل کم کچری تاسو تظاہر کلشی تسوکم نو تاسو بخفکی نو گران بشینہ گوار دربانو لئی و ان تسالو ان او کچری تاسو تبوسن کوا ان حاد دیدیرو چیزنو بارکی نه تااو کېیونهظل <سؤال> قآ چې ناذلهشي پآ نوط د لف تاز تبعزارار کوي شي آف الله <سؤال> اللَّهُ کړدان لا تاانه داډ ووساللهم چې مې د نهகி او د حکم نه تاسو کيدي نهغ دله م کړي والله والله تاجلې رفډ بهن کې قد سألها قوم تكهيك سران سألها تبوسنا کلو دری رسینو بارکی د سینو بارکی قوم یودا سپون نن قبل کوم چولان د استاس نو چې راګي مثالونه ما بیانته ثم اذ بهو بیاو یا ول ولین رحمتہ اللہ علیہ یا اللہ سبع براتن سی یا اللہ حق طالبان کی یا اللہ حلال را کہ حرام نہ وسنت را کہ بدعت نہ خطر کرا کہ خراب طریق نہ وس یا اللہ کریم یا اللہ ستار پر تا بدع نرم گنا پرمان نہ حرام د کثرت د اگید متاثر د مبتلا ک دون کریم خدایم نو وس یا اللہ یا الله <سؤال> غلط سوالونه یا د بل د سوالو یا له کول دا غیر سوالونه موږ ساته یا الله راضی شي کریم خدای خپل رضا رانسیو کوم مخ الله خراب څوک تر یا الله مې سلام یو زاکي کوم مکان خلقته تر شو صحابه پیغمبران کریم خدای مې سره یو یا الله راضی شي خپل رضا رانسیو الله تعالی